Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Először is azt mondja meg nekem, hiszen a hét embere interjú sorozatunk az valamifajta portré is egyben, hogy hogyan jut el egy történész arra a forpontra, amikor elkezdi azt vizsgálni, vagy izgatja benne, hogy hogyan hat az eszmeiség a politikára, a politikai az eszmeiségre. Mi volt az a, volt a kulcsélmény, vagy volt -e egy olyan történeti, történelmi esemény, ami alapján kiválasztotta magának ezt a nagyívű témát? Igazából személyes élményként én a rendszerváltozás folyamatát tudnám említeni. 1988-89-től, tehát tulajdonképpen már koromtól fogva erőteljesen érdeklődtem a politikai változások iránt, néztem a tévéhíradókat, olvastuk a magyar nemzetet, a családban, megbeszéltük azt, hogy ez a nem nagyon szeretett rendszer, vajon át tud-e alakulni egy nyugati típusú demokráciára, és abban az egyre szabadabban váló légkörben, ami ezeket a 80-as évek végi hónapokat jellemezte, természetesen azok az eszmék is elő-elő kerültek, hát nyilván egy gyermekszinkjén még csak, amelyek azután a 19. 20. századi európai történet meghatározó eszméi, a liberalizmus, konzervativizmus, ugye az akkor éppen leszállóákban. Lévőnek tűnő szocializmus, természetesen a nemzeti eszme is, kereszténység, kereszténydemokrácia, uh -huh. szociáldemokrácia, és ahogy nőttem, ahogy gondolom én komolyodtam, lett egyre mélyebb az érdeklődésem, és tudtam egyre több és több információt összeszedni. A másik pedig, hogy az egyetemen nagyon sokat tanultam a nemrégiben elhunyt Tőkét akinek rendszeresen látogathattam a semináriumait és speckoljait az LTBTk btk történelem szakán, és ő kifejezetten eszmetörténettel foglalkozott, kifejezetten a 1900 körüli szellemi értelemben nagyon izgalmas éveknek a Magyarországi eszmei ideológiai vitáival kapcsolatos szövegeket olvastatott velünk, és ez csak megerősítette azt, hogy a politikai érdeklődés és az eszmei viták kapcsolataként engem valahogy ez a 1900-as évek elejének politika története és története fog érdekelni. Tudja, hogy ez miért olyan elképesztően izgalmas most, amiről beszél, és tudom, hogy előzetesen nem feltétlenül erről beszéltünk, hogy majd körbejárjuk ezt a témát, hogy ebben a pillanatban zajlik Magyarországon annak a, annak a visszaállítása, vagy annak az újratárgyalása, hogy most akkor mondjuk például egy magyarországi alkotmányban, alaptörvényben, mondjuk a preambulumban helyese beletenni a keresztényi hitvallásról szóló sorokat, avagy sem. Most ebben a pillanatban határozunk arról, én úgy érzem, és javítson ki, ha tévedek, vagy vitassuk meg, ebben a pillanatban szavazunk arról, hogy milyen típusú, egyensúlya, praktikus, gyümölcsöző a politikának és az eszmeiségnek és vagy a vallásnak? Ezt őszintén be kell vallanom, hogy a Bécsben élek 2015 ősze óta, és ebből következően, ahogy mondani szokás, sajnos hál' Istennek, a magyarországi ő, politikai csatározásokat csak messziről, és nem igazán közvetlenül. Ne a követke. politikáról, nem a politikai része izgatna engem, és hanem az, az egyensúly. Nem tud, uh -huh. Ezért nem tudok reagálni igazán érdemben erre, mert például erről, hogy ez most egy mostani napi szintű aktuális kérdés erről most öntől hallok először. Ugye az itteni munkám nem erről szól, az itteni munkám a magyar történettudomány és általában a humán tudományoknak az eredményeit kell, az osztrák közönség számára bemutatnom, és hála Istennek az ilyen típusú, bár igaza van, eszmei jellegű és nagyobb ívű viták a munkámat semmilyen szinten nem befolyásolják. Akkor... Körüljük, rám van bízva, hogy kiket mutatok be, milyen szerzőket hívok meg, kiknek a könyveit mutatom be. Tehát őszintén szólva, ezek az én munkám, az én horizontom fölött magasan uh, húzódnak ezek a viták, úgyhogy ezért nem is nagyon kell, hogy érdeklődjek, és nem uh -huh. is nagyon kell, hogy ezeket szorosan kövessem. Akkor a történész tapasztalatát, tapasztalatait kérdezem. Az eszme történet foglalkozik-e azzal, vagy csak dokumentálja, hogy mi és hogyan történik, hogy akkor, amikor egészségtelen egyensúlyban, vagy az eszme javára, vagy a politika javára zajlik egy csoport, egy ország, egy formáció irányítása, akkor vajon hogyan Módosul a társadalom, mi történik, foglalkozik ezzel ilyen típusú következtetésekkel? Én személy szerint biztosan nem, de vannak olyan kollégák, akiknek a megközelítés természetesen nem áll távol a hozzáállásuktól. Azért vagyok én ez ügyben egy kicsit szkeptikus, mert ugye ahogy ön megfogalmazta a kérdést, az egészségtelen vagy nem helyes, ezek már olyan szubjektív tényezők, uh -huh. amelyeknél a történésznek, vagy akár milyen tudósnak, vagy politológusnak adott esetben, eh, akkor jár el helyesen, hogyha állást fogja, és elmondja, hogy mi az a szerinte helyes, amihez képes gondolja az adott folyamatokat, vagy az adott pillanatot, vagy az adott eseményeket nem helyesnek, aránytalannak, egészségtelennek, és így tovább, és így tovább. És ugye a mai modern, vagy akár mondhatjuk itt posztmodern tudományossághoz ez már hozzátartozik, hogy akkor ítélkezhetünk, hogyha nyíltan feltárjuk azt az eszmei, vagy akár személyes szintig elmenő alapot, amelyhez képest alakítottuk mi ki a véleményeket. Uh -huh. És ez adott esetben nagyon mély lehet. Lehet elmondani azt, hogy milyen szellemi, politikai, családi, közösségi hatások alakítottak minket olyanná, amilyenek éppen az adott pillanatban vagyunk, és ha ezt elmondjuk akkor az olvasónak, vagy a tévénézőnek, a rádióhallgatónak egy korrekt képe lesz arról, hogy mi nem az igazság felkent papjai vagyunk, és nem egy megfelebezhetetlen véleményt mondunk, mint tudósok, hanem akármennyire is tanult emberként éveket, évtizedeket az adott kérdés vizsgálatában eltöltő tudósként próbáljuk megfogalmazni magunk szakvéleményét, mi is csak emberek vagyunk, mi is csak esendő Magán véleményt tudunk mondani, és adott esetben ez lehet egy alaposabb vélemény, de akkor is csak vélemény. Uh -huh. Tehát én az ilyen típusú megközelítéseket, hogy egészséges, egészségtelen, helyes, helytelen, nagyon óvatosan szoktam kezdeni. Látja, én nem vagyok történész, igen. Úgyhogy nem Te tudok ilyen... Nem kötelező senkire nézett. tehát Ez nem azt jelenti, hogy, hogy bárki az autóbuszvezetőtől, a légjutas kísérőig, a kocsmárostól, a futballbíróig nem mondhatna el, akár leg télsőségesebben fogalmazott markáns véleményeket bármilyen közéleti kérdésről. Csak hogyha egy kutatót kérdeznek, akkor tőle az én megítélésem szerint valamiféle kiegyensúlyozott és mélyebb szakmai véleményt vár az érdeklődő közösség, és erre viszont akkor tud uh, lehetőséget biztosítani, hogyha egy megalapozott, egyfelől-másfelől kiegyensúlyozott véleményt mond, amiben ha van is személyes, megpróbálja ennek a személyességnek az okait önmagában, vagy az esetben a közösség számára is értékelhető módon, érzékelhető módon feltárni és bevallani. Ugye itt pont a gyerekkoromra emléke, visszaemlékezve, vagy az 1990-es évekre visszaemlékezve, számtalan olyan. Politológust hallhatott az akkori tévében az ember, akikről ordított az elfogultság, és nyilvánvaló volt egy kicsi utánajárás járás után, hogy ők nem politika tudósok, és nem olyan értelemben tudósok, hogy hát akkor ők most elmondják, hogy a politikai vitázók közül kinek van igaza, hanem tulajdonképpen ugyanúgy be voltak csatornázva egyik vagy másik politikai oldalhoz, és más. Messzben, de ugyanazokat a politikai vitákat folytatták értelmiségi vitának vagy beszélgetésnek ártázva. Szerintem erre nincsen szükség, vagy hát nyilván van szükség és van olyan szférája az országnak, ahol erre van igény, de azt gondolom, hogy a magát komolyan vevő tudománynak nem jó, hogyha ebbe a szerepbe helyezi magát. Ugye a magyar tudománydiplomácia képviselője. Ö, nagyon sokszor kimondjuk ezt a kifejezést, hogy tudománydiplomácia. De mit is jelent ez tulajdonképpen? Nehéz megfogni, mert a klasszikus diplomáciához képest egy sokkal tágabb és sokkal kevésbé körülhatárolható fogalom az, amit én tudománydiplomáciának gondolok. Mindenesetre valami olyasmi az, amit mi itt Bécsben művelünk hogy a magyar tudományos és elsősorban persze humán tudományos eredményeknek az osztrák külföldi e, körökhöz való eljuttatása, népszerűsítése, megismertetése annak érdekében, hogy a Magyarországról kialakított kép ezáltal is kedvezőbbé váljon. Tehát tulajdonképpen ez elsődlegesen értelemben tudományos, tudomány szervezői munka, viszont a célja az diplomáciai abban az értelemben hogy Magyarországnak a megítélése, a magyar tudós társadalomnak az európai elfogadottsága és megismerhetősége növekedjem. Hát ebben a pillanatban, 2018-ban milyennek látja ö, Ausztrália és Magyarország viszonyát? Ugye mi a kiinduló helyzet, amihez önök csak hozzátehetnek? Ahogy a politikai viszonyokról, amennyire én a munkám során értesülök a klasszikus diplomáciát művelő kollégáktól, azt mondhatom, hogy javuló, egyre inkább javuló tendenciát mutatnak. Ebben nyilván nagyon sokat segített az, hogy kormányváltás történt Ausztriában, és az új néppárti szabadságpárti koalíció, és különösképpen a népszerű új kancellár Sebastian Kurz, sok tekintetben a magyar kormányhoz hasonló nézeteket képvisel fontos kérdésekben. De persze nem ez az igazán fontos, mert kormányok jönnek-mennek, hanem az, hogy az osztrák társadalom, az osztrák értelmiség hogyan gondolkodik Magyarországról. És itt ez nyilván egy sokkal lassabban, hosszú, évek, évtizedek alatt változó és változtatható kérdéskör. És ezzel kapcsolatban azt tudom mondani történészként is, akinek nyilván a múlt és a hosszabb folyamatok vizsgálata tartozik az érdeklődési területéhez, hogy Magyarország Ausztriában igazából a késő kádárkorszakban lehetett valószínűleg a legérdekesebb, a legizgalmasabb. Ekkor tudta Magyarország mára mennyire maga javára felhasználni azt a speciális helyzetét, hogy miközben a szovjet blokk része volt, miközben egy kommunista diktatúra volt, de ezen belül valamelyest mérsékeltebb, liberálisabb, nyitottabb volt, mint mondjuk Csauseszkú Romániája vagy a Honeker féle NDK. A rendszerváltozás szintén megerősítette ezt az érdeklődést, de már nem csak egy speciálisan magyar, hanem egy általában közép-európai érdeklődése részévé váltak a magyarországi folyamatok. A szovjet birodalom összeomlása természetesen, mint a 20. század végének egyik legfontosabb világtörténelmi eseménye az osztrákokat is érdekelte, de azután, hogy Magyarország a többi közép-európai országhoz hasonlóan a nyugati demokráciák útjára lépett, és egyre jobban hasonult és hasonul a nyugat-európai és így az osztrák realitásokhoz, így érthetően kevésbé válik érdekessé Magyarország, mint ahogy mondjuk ausztriában mondjuk Dánia iránt sem különösebben nagy az érdeklődés. Tehát összességében azt mondanám, hogy Elveszítette azt a különös kiemelt helyét Magyarország az osztrák közérdeklődésben, amit régebben élvezett, viszont ez a speciális régebbi érdeklődés nem Magyarországnak, hanem a magyar helyzetnek volt köszönhető, ami összességében azért nem egy jó helyzet volt a szovjet birodalom egyik részeként. Ugye mondhatjuk azt, hogy az intézet egyfajta szellemi műhely gondolkodó tudós embereknek, de kicsit beszéljünk a működéséről. Hogyan és kinek lehet ösztöndíjat nyerni a Collégium Hungaricumba? De a kollégium Hungaricumnak több lábon áll a működése. Az egyik az előbb érintett tudománydiplomáciai működés, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy tudományos programokat, előadásokat, könyvemutatókat, konferenciákat kiállításokat rendezünk, hogy azon az ott és a magyar tudósok találkozhassanak, kicserélhessék gondolataikat. A másik fontos láb, ha lehet ezt mondani, az a bécsi vagy ausztriai kutatásokat folytató magyar ösztöndíjasoknak a támogatása. Alapvetően két ösztöndíj típus, magyar állami ösztöndíj típus van, akik Főszabály szerint a Bécsi Kollégium Hungarikumban laknak, és az ösztöndi támogatásnak tulajdonképpen a részét is képezi az, hogy itt ingyenes szállást élvezhetnek. Az egyik a Kollégium Hungarikum ösztöndi. Ennek két e, típusa van. A 35 év alattiaknak a kolégium Hungarikum junior, az ennél idősebb kutatóknak a kolégium hungarikum senior ösztöndi. Nyerhető el. E, értelemszerűen az elsőt elsősorban a pályájukat kezdő mondjuk doktori tanulmányokat folytató fiatalabbak szokták igénybe venni, az érettebb kutatóknak pedig a senior ösztöndi való, és persze azok jönnek ide elsősorban kutatni, akiket a Bécsben óriási mennyiségben megtalálható magyar vonatkozású források érdekelnek, nem csak történészek, de irodamtörténészek, művészettörténészek, adott esetben jogászok is, tehát a magyar múltnak a Bécssel való szoros kapcsolata, értelemszerűen a magyar tudományos élet számára is egy nagyon fontos vonzerőt jelent. A másik típusú ösztöndi, a Klébezberg ösztöndi. Itt kifejezetten elsősorban forrás feltárásról van szó, tehát olyan magyar vonatkozású, mondjuk így hungarika anyagok, amelyek a bécsi különböző gyűjteményekben találhatók, azoknak a feldolgozása, az, amit vállalnak ezek a Klebersberg ösztöndíjasok. Ugyanakkor, ha a kapacitásunk lehetővé teszi, egyéb kutatókat is szívesen látunk, és szívesen elszállásolunk, hiszen a kollégium hungarikum valóban egy befogadó műhelye, egy befogadó szálláshelye, igazi kollégiuma szeretne lenni mindazoknak a magyar tudósoknak, akár legyenek azok utcas éveikben járó kezdők, vagy akár 60-70 éves professzorok, akiknek a munkája során elengedhetetlen a rövidebb, hosszabb ideig tartó bécsi kutatás, legyen az levéltári kutatás, forrásfeltáró kutatás, vagy egyszerűen csak a sok szempontból a magyarországiaknál jobb adottságú bécsi könyvtárak látogatása és ottani kutató munka. A Bécsi Magyar Történeti Intézet ugye elég szoros kapcsolatot épít ki magyar egyetemekkel, illetve bécsi egyetemekkel. Milyen magyar egyetemek kapcsolódtak már be ebbe a közös munkába? Tulajdonképpen a Bécsi Magyar Történeti Intézet a tudomány szervező, tudomány népszerűsítő működése során minden olyan magyar műhelyel, tudományos műhelyel, legyen az egyetem vagy kutatóintézet, szeretne szoros kapcsolatokat ápolni, akiknek a kollégái, akiknek a munkatársai a bécsi kutatások iránt érdeklődnek. Ha csak néhányat említek ezek közül, akkor látható, hogy abszolút nyitottak vagyunk mindenféle eh, helyen lévő, mindenféle jellegű magyar tudományos műhelyre. A Bécsi Magyar Történeti Intézet különböző programjain voltak már előadást tartani eh, az ötös Lorán Tudományegyetemről, a Magyar Tudományos Akadémia különböző kutatóintézeteiből, a Szegedi Egyetemről, Debrecenből, Pécsről, a Miskolci Egyetemről, a pázmány Péter Katolikus Egyetemről, a Károligás református Egyetemről, a hatörténeti Intézet és Múzeumból, de természetesen, miután a tudomány egy bizonyos szinten túl nemzetközi, és az eredmények ismertetése nem állhat meg a határoknál, sőt, maga a kutatás sem a határok között zajlik, ezért természetesen, külföldön élő magyar, vagy akár nem magyar kutatókat is e, szívesen fogadunk, a Bábes Tudomány Tudományegyetemről rendszeresen visszatérő kollégák e, látogatnak el hozzánk, a Szlovák Tudományos Akadémia e, Tud Történettudományi Kutatóintézetéből is rendszeresen visszatérő e, kollegiális kapcsolatunk van, és hát természetesen német meg osztrák egyetemekről is. Vannak olyan, kutatóintézetekből is vannak olyan kapcsolataink, vagy akár múzeumokból, akikkel szerencsére az eddig évek során sikerült olyan kapcsolatokat kiépíteni, ami a későbbi időszakra nézve is reményekre adható. beszéltük előzetesen, hogy, hogy az ön kutatási vagy érdeklődési területének egy részét szeretném én most kiválasztani, és itt a nacionalizmusokkal foglalkozott, hogy egy pár szót beszéljünk arról, ez ma talán egy aktuális kérdés, hogy a nacionalizmusnak mik azok a határai, amíg azt mondhatjuk, hogy ez már a rossz nacionalizmus, de azért van a nacionalizmusnak egy minimális szintje, persze nem biztos, hogy azt ezzel a jelzővel illetjük, amit, amit jó nacionalizmusnak nevezhetünk. Szóval, hogy van ez a határkérdés? Uh, ahogy talán a kedves rádióhallgatók már a hétfői beszélgetésből esetleg emlékeznek rá, uh, tudományos emberként uh, mindig óvakodom attól, hogy én kijelentsek valamilyen bonyolult összefüggésrendszerről olyat, hogy ez jó vagy rossz, és hogy egy bizonyos ponton vagy egy bizonyos határon túl már ez minden esetben és minden feltétel nélkül elítélendő vagy megváltoztatandó. Hát egy ilyen nagyon bonyolult és összetett kérdéskörben, mint a nacionalizmus, a modern nacionalizmus, még inkább ez a helyzet. Nyilván itt különböző szempontokat érdemes figyelembe venni a XXI. század elején. Az egyik szempont az, hogy az emberek együttműködésének, együtt élésének közös célokra mozgósíthatóságának szempontjából szükséges valamiféle olyan eszme, ami őket érzelmileg is összeköti. Egy olyan közös tudás, egy olyan közös hagyomány. Talán az identitást is ez jelenti számukra. Az identitás, így van, és, és, és ez lehet a nemzeti érzés, lehet a nemzeti gondolat, vagy idegen szóval nacionalizmus, ami tehát ebben a vonatkozásában egy szükséges, és ha eredményekre vezet egy jó dolog. Nagyon lehetszerűsítve nyilvánvalóan. van. Ugyanakkor viszont, hogyha ez a közösségi és érzelmeken is alapuló gondolat, vagy akár érzület, identitás olyan formákat vesz magára, amely a nem száz százalékig azonosulókkal szemben agresszív, amely a saját öndefiníciójában kifejezetten ellenséges a más hasonló csoportokkal szemben, tehát egy agresszív nacionalizmusról, sovinizmusról beszélünk. Abban az esetben értelemszerűen az egyéni emberek szabadságát korlátozhatja, sértheti is ez. Sajnos sok ilyen példát tudunk a világtörténelem utolsó néhány századából, ahol valamilyen nemzeti eszme a nem teljesen úgy gondolkodókat, vagy pedig a nem ebbe a nemzeti közösségbe, identitás közösségbe tartozókat komoly retorziók érték. Hát itt a, az etnikai tisztogatástól kezdve a tömeggyilkosságig a legszörnyűbb tragédiák is előfordultak, és nem is olyan messze gondoljunk csak a nem is olyan régi Dészláv ahol a szerb, bosnyák, horvát, jugoszlávia felbomlása utáni időszakban szóval Jugoszlávia felbomlása során, illetve után, Hát, nemzeti alapon e, e, írtották és, és szörnyű büntetteket követtek el. E, tehát nyilvánvalóan a nacionalizmus túlhajtásainak megvannak a maga veszélyei. Ugyanakkor én a magam részéről azt gondolom, hogy egy teljesen botor utópia abban gondolkodni, hogy a közeljövőben eltűnhet a nemzeti érzés, és hogy ez, ez, a, ez a részben a közös származás tudatán, részben a közös nyelven, a kulturális örökség bizonyos fokú közösségén és egyéb érzületeken és gondolatokon alapuló közös identitás behelyettesíthető mással, lecserélhető mással. Szokás azt mondani, vagy elhangzik olykor, hogy, hogy a szerencsésebb nyugati országokban a jólét és a jogokban való részesedés közössége gyakorlatilag egy érdekközösségé alakítja az ott élő állampolgároknak az összességét, és ez tulajdonképpen egy más típusú, jobb, modern nemzeti érzés, és akár nem is a hagyományos nacionalizmus kategóriájába sorolható. A viszont arra gondolunk, hogy ez különösen az utóbbi évtizedekben felgyorsult a globalizáció hatásának mondható, migrációval. Igen, a és a, van, ez igen. éppen ezen nyugat-európai országok nagyvárosi lakosságának a hihetetlen multikulturalizmusával párosul, akkor viszont látjuk azokat a problémákat, amelyek pont arra mutatnak rá, hogy ha viszont nincs meg ez a kulturális vagy nyelvi azonosság, vagy legalábbis hasonlóság nagy tömegű lakosságnál, akkor abból megint csak konfliktusok származhatnak. Tehát nagyon kétarcú és nagyon meghezzen megítélhető dolog ez. Bizonyos fokú nemzeti közösségre, bizonyos nemzeti érzésre, nemzeti identitásra nagyobb népességcsoportok együtt élése esetén szerintem mindenképpen hasznos, hogy, van, hogy szükség van, ugyanakkor nyilván ennek a túlhajtásai komoly veszélyeket, tragédiákat is eredményezhetnek. Talán itt a kiregesztés a nagyon határozott megjelenése vagy hát kisebb megjelenése is lehet egy ilyen mérce vagy egy norma ami, ami ezt a túlhajtottságot jelenti. És azt is érzékelem abból, amit mond, vagy lehet, hogy csak az én következtetésem, hogy azért ez politikai időszakoktól, meg politikai ö, közösségektől is függ. Tehát, hogy gondoljunk csak a franciákra, szoktuk mondani, hogy nagy nemzeti öntudatuk van, néhányan ezt nacionalizmusnak, vagy Spanyolországban most a katalánok és a katalánokon túl is, egyáltalán a spanyol kis ö, tömegeknek is nagyon nehéz kívülről megítélni a helyzetét, hiszen rengeteg tényezőtől függ, hogy, hogy miért tartanak ki, és miért akarnak mégis mások meg egy, egy szövetségben élni. Így van, és szokás azt is mondani, hogy a 20. század vége egy olyan érdekes fordulatot hozott, hogy miközben a nagy államok nemzetei, a nemzeti érzés tekintetében, mintha egyre mérsékeltebbek lennének, és egyre kevésbé ilyen alapon definiálnák meg önmagukat, ami persze párhuzamba állítható az Európai Uniós integrációval, azon közben a kisebb közösségek, Skótok például, Katalának, ahogy ön is említette, meg nagyon is erősen megfogalmazzák a maguk közösségi identitását egy sokkal hagyományosabb nemzeti, kulturális vagy etnikai e, alapon. De még egy fontos választóvonalat érdemes szerintem Igen. tenni, és ez pedig a nyugat-európai és a kelet-európai nemzetek vagy e, államok e, problémája. És itt nem arról beszélnék, hogy itt a nyugatiak fejlettek, haladók és követendők, a keletiek meg elmaradottak és szörnyűségesek, hanem inkább arról a történelmi Helyzetről, arról a történelmi örökségről, amit számunkra az Elbától keletre a szovjet uralom okozott. Ugye a Szovjetunió Unió által befolyásolt, sőt, hát ugye a Szovjet Birodalom részeként kezelt kelet-európai országok, Lengyelországtól le egészen Bulgáriáig, meg végsősoron Albániáig, a proletár nemzetköziség jegyében egy olyan ideológia kényszerei között éltek le hosszú-hosszú évtizedeket, hogy a nemzeti fejlődésnek az a természetes lassú mérséklődése, ami mondjuk a nyugat-európai országokban többé-kevésbé lezajlott 1945 után. Ez egy frusztrációt ellenkezőleg egy nagyon erőteljes antinacionalizmus hmm. és proletári internacionalizmus eszméje volt rá kényszerítve az emberekre. Ez ]be. az elfolytottság talán. És ez, pontosan ezt akartam én is mondani, hogy ez egy olyan elfolytottságot eredményezett sokaknál, hogy amikor megszint ez a mesterséges erőszakos elnyomás és véget ért ez a diktatúra, akkor teljesen logikusan és érthetően sokszor robbanásszerűen e, került ismét a felszínre az addig nem megélni hagyott nemzeti közösségi identitása, vagy akár fogalmazzunk nyugodtan az idegen szóval, nacionalizmus. Az 1990-es évek az egész kelet-európai térségben a a nemzeti érzésnek, a nacionalizmusnak a fellángolását eredményezték, és hol sikerült ezt békés mederben tartani, ahol idézően mondom, csak az országon belüli etnikai vagy nemzeti kisebbségekkel szembeni e, verbális vagy minimálisan e, tettleges atrocitásokra került sor. Mondjuk gondoljunk a... E, törnyező országokban élő magyarokkal szemben felerősödött akár, ellenérzésekre igen, Szlovákiában, akár Szerbiában így van, vagy akár, vagy akár a cigánysággal szemben uh -huh. felerősödött a térségben szinte mindenhol tapasztalható e, problémákra, ellenérzésekre e, ebben közben e, azért olyan szintű e, erőszakra nem került sormáshol e, mint amit a már emlegetett Dészláv háború során sajnos az egész európai közösség kénytelen volt megtapasztalni. megtudhattunk már erről a két intézményről, ami úgy érezzük, hogy talán fontos lehet ezeknek a keletkezés története. Ugye a dátumok is érdekesek, 1920-ban jött létre a Bécsi Magyar Történeti Intézet, szinte mondhatnánk azt is így történeti távlatból, hogy egy időben az osztrák-magyar monarchia felbomlásával. Tulajdonképpen kik akarták ezt az intézetet? Igen, 1920-ban indul meg az érdemi tevékenység, de érdekes módon a kiinduló gondolat az meg nagyon erősen még az osztrák-magyar monariához kapcsolódik, uh -huh. és az a személy, aki az egész mögött áll, mint hogy egyébként a kollégium Hungaricum mögött is, az Klebest Csak ekkor még nem, mint híres és befolyásos kultuszminiszter, hanem mint a Magyar Történelmi Társulatnak az elnöke. 1917 az 17-ben vette át a magyar történészeket ömörítő. mondhatjuk mai szóval akár civil egyesületnek a vezetését, és rögtön programot is adott, amelynek az volt a lényege, hogy a magyar történeti kutatásokat kihasználva az osztrák-magyar Monarchián, a dualizmuson, a paritáson, vagyis a Bécsben is lévő magyar levéltárosok, történészek adta lehetőségeket, az addigi elsősorban a középkorra és a 17. századi vallási ellentétekre és habzurgálemes küzdelmekre koncentráló kutatások mellett, vagy inkább helyett, a legújabb, akkori legújabb korszakokra, a 18. és a 19. századra kellene áthelyezni, mert hogy ezek azok az időszakok, amelyek sokkal közvetlenebbül hatnak az adott akkori Magyarország kialakulására, fejlődésére, adottságaira, és eddig ezeket, részben persze azért, mert a bécsi levéltárakban a magyar kutatók nem nagyon juthattak el és juthattak be, nem kutatták. Uh -huh. Most azonban mondja Klebersberg, ezeként a 17-es programadó beszédében vannak magyar levéltárosok, csak hogy néhányat említsünk az akkoriak közül Károlyi Árpád, vagy a később nagyon híressé vált uh, szexfügyula. Ezekkel az adottságokkal segíthetik a magyar önismeretnek a 18.-19. századi kulcs eseményeire a bécsi levéltári források segítségével való rávilágítását. és Ez volt tulajdonképpen az a, az, az új momentum, ami a meglévő adottságok újra szervezésével egy, egy programot indított el, hogy a Bécsben őrzött magyar történeti levéltári forrásokat, egy rendszeres kutatói, feltárói munka segítségével az akkor formálódó történeti intézet kezdje el földolgozni, és azután erre forráskiadványok, majd pedig egy egész történeti intézet keletkezett, amely azonban, ahogy ön is említette, csak 1920-ban tudta elindítani adminisztratív értelemben is a munkáját, ami viszont már egy teljesen megváltozott történelmi, politikai és kultúrpolitikai szituációban érte. Ezt ez, hogy értsük ezt, hogy teljesen más? Tehát 1917-ben, mondjuk tényleg nagyon furcsának tartanám, hogyha az osztrákok tapsoltak volna az ötletért, és azt mondták volna, hogy gyerünk, tessék, 1920-ban meg már igen? Nem ebből a szempontból, az osztrákok különösebben nem ellenezték már akkor sem, uh -huh. hiszen gondoljunk arra, hogy például a megnevezett Károly Árpád már akkor nagyon magas beosztásokat, igazgatói pozíciót töltött be az osztrák-magyar közös levéltár ügyben, tehát uh -huh. most lehetnek ne olyan osztrák kollégája, akinek nem örül, de hát egyszerűen kiadta az utasítást. Tehát ez az osztrák-magyar monarhiának, a dualista rendszernek az egyik kiaknázható előnye volt, hogy a magas pozícióba lévő magyarok a maguk munkaköri lehetőségeit kihasználva segítik a magyar tudományos, elsősorban tudományos kutatást. Ugye ahogy megszűnik az osztrák-magyar monarchia, úgy szűnik ez is meg automatikusan. Uh -huh. Kicsit a idegen területen a levegőben lókba maradnak ezek a bécsi magyar tudósok, történészek levéltárosok, hogy azután hosszú tárgyalások eredményeként, 1926-27-re alakuljon ki egy konszenzus az osztrák és a magyar kollégák között, aminek a nagyon röviden az a lényege, hogy nem viszi el a magyar állam, a magyar múltra vonatkozó és ilyen értelemben magyar állami tulajdonba át. Sorolható levéltári dokumentumokat, ugye ez a több tonnányi papírról van szó, ha belegondolom, Igen. hanem szándékosan ott hagyja Bécsben, de azt kéri cserébe, hogy a magyar kutatók segítésére állandó Bécsi-Magyar levéltári delegátusok működhessenek az osztrák központi uh -huh, uh -huh. állami levéltárban. Ez egyébként azóta, a Bádeni Egyezmény óta folyamatosan így van, ma is összesen három levéltáros kollega, dolgozik az osztrák állami levéltárban, és ez nem megbontja az anyag egységét, ami a kutatást összességében nehezé tenni, hanem segíti uh -huh. odaérkező magyarokat. Gyakorlatilag szinte... össze ez a két dolog. Majd, majdnem száz éve ugye ott dolgoznak akkor a magyar levéltárosok azóta is. Mégrégebb hát, óta, de mondjuk ezzel a levéltári kilendeltség, ez 90 több mint 90 éve létrezik. Előtte is voltak levéltárosok, még közös magyar alkalmazásban, és innentől kezdve az újra szabályozás óta magyar állami alkalmazottaként dolgoznak az osztrák állami levéltárban, segítve az odaérkező magyar kutatókat, és ez folyamatosan így van. Na most ehhez kapcsolódik a részben a Kollégium Ungarikum megalapítása is hogy tudnillik, azok a kutatók, akik eljönnek Bécsbe kutatni, legyen nekik egyrészt egy szállásuk, tehát e, praktikusokokból, másrészt viszont legyen valamiféle olyan intézmény, ami összefogja ezeknek a kutatóknak a tudományos tevékenységét, lakjanak együtt, e, építsék a saját e, tudományos szakmai kapcsolatrendszerüket, és valamiféle közös programot is adjanak, vagyis ez a Bécsi Magyar Történeti Intézet, ami a gondolati jegyében alakul meg, az osztrák-magyar Monarchia utolsó éveiben, a 20-as években is folytatja ezt a programot, és az ideérkező ösztöndíjasoknak a többsége az addig elhanyagolt 18. vagy 19. századi magyar történelmi bécsi forrásaival foglalkozik, benne lakva a Collegium Hungarikum épületében. És egyébként, ha szabad, erről az épületről is érdemes egy rövid gondolatot kifejteni. Tudnélik, ez az épület a Bécs Városának egyik legszebb barokk palotája volt, az úgynevezett testőrpalota, amely 1760 óta volt az úgynevezett magyar nemesi testőrségnek a székhelye. Ez, ez volt az a magyar nemesi testőrség, amely Mária Terézia alapításával jött létre, és olyan kiválóságok voltak magyar nemesi testőrök, mint mondjuk Besenyei György a György Lőrinc, tehát a magyar felvilágosodás irodalmának a, leg a legkiválóbb alakjai. És ez a nemesi testőség, mint végsősoron a magyar állami tulajdon, lett azután a magyar külföldi kultúrintézetnek, tehát ennek a történt intézetnek, illetve a kollégium hungárikumnak a székháza, mindaddig egyébként amíg 1961-ben ismét megváltozott, nagyon-nagyon visszájára fordult történelmi, politikai viszonyok között, az akkori magyar kommunista kormányzat úgy döntött, hogy nincs erre szükség, ez nem a épülő-szépülő szocialista Magyarországot, hanem a múltat reprezentálja, és nekik erre nincs szükségük, és hát nagyon olcsón óriási károkat okozva ezzel a magyar kultúra ügyének eladták az osztrák államnak, és 1960-as évektől működik azután a Collegium Hungaricum egy sokkal kevésbé frekventált és sokkal kevésbé elegáns helyen a Bécsi második kerületben. Ugye közben, közben átértünk, ugye a második témára a kollégium Háikumnak, A Kolllégium Háikunak a, a, a, a koncepciója és a, és a funkciója az, hogy változott, mert akkor ezek szerint az alapfunkció ugye az volt, hogy azok a történészek kutatók, akik elkezdték az ország kutatni. azoknak volt egy fontos bázis. De hát például napjaimban tudjuk, hogy ennél azért most már lényegesen szélesebb tevékenységi köre van. Így van, akár úgy is lehet fogalmazni, hogy miközben az első időszakban, akár mondjuk ugye a második világháborúig tartó időszakban a tudományos, történeti kutatások domináltak ebben a kettős intézménynek a tevékenységében, addig az elmúlt, hosszabb, mint egy most már 50 éves időszakban viszont a kulturális rendezvények domináltak, tehát a történeti intézet kicsit háttérbe szorult, jóformán újra kellett alapítani a 2000-es évek elején, mert annyira a kulturális programok voltak a Collegium Hungarikum homlokterében. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a magyar államnak a kulturális tevékenységét, a kulturális eredményeit, művészeti eredményeit kívánta ez a kollégium Ungarikum mindig reprezentálni, és a mindenkori magyar állam és a mindenkori magyar kultúrpolitika szája íze szerint történt ez. Vagyis a két világháború közötti időszakban egyértelműen volt egy kimondott, kimondatlan revíziós szándék benne, a Kréberzbergi híres gondolat jegyében, viszont Magyarországot nem akart, hanem a kultúra tehet ismét nagyjá, és a győztes Antantnak, az első világháborúban Magyarországot legyőző Antantnak, a magyar kultúra eredményeivel lehet bebizonyítani áttételesen, hogy helytelen volt a trianoni békediktátum, egy olyan nagyon gazda kultúrával rendelkező európai nemzetet tettek tönkre a trianoni békével, amely nem ezt érdemelte volna, sőt, a kultúrája európai színvonalú, tehát valamilyen jogos igazságtételre lenne szükség. Két évvel ezelőtt viszonylag sokat cikkeztek Csehországban arról, hogy hogy viszonyulnak Ferenc Józsefhez, illetve a monarhiához a csek, és Nekem nagyon érdekes volt végigolvasnom ezeket a cikkeket, mert egyrészt kiderült, hogy a mai 21. századi tekintetünk az egészen más, mint a kortársaké. Másrészt pedig azt tapasztaltam, hogy nagymértékben összefonódnak a mai értékelések azzal, hogy most mit gondolunk a monarhiáról, és nem pedig az, hogy azt ha konkrétan az adott időszakban hogy élték meg. Ön, mint a korszak kutatója, hogy látja ezt a helyzetet? Mi a kapcsolata? Most a való viszony, illetve az akkor megélt történelem között? Kérdés nagyon érdekes és többrétű. Egyrészt ugye nyilván szempont az, hogy az azóta eltelt most már közel száz év, nyilván hatott arra is, hogy milyen a mai Magyarországnak, a mai magyar társadalomnak a viszonya a az egykori Habsburg birodalomhoz, a Habsburg dinasztiához, az akkori történelmünkhöz, és hát átítélesen akár Ausztriához is. De persze a kérdés végsősoron azt is magába foglalhatja, hogy az Habsburg birodalom keretei között egykor élt népeknek, cseheknek, lengyeleknek, osztrák németeknek, szlováknak, magyaroknak, románoknak, olaszoknak, délszlávoknak, stb. Stb. stb. stb. stb. az akkori kialakult konfliktusaik vagy együttműködéseik meghatározzák-e vajon, a mai egymáshoz való viszonyokat. Ha megenged, először az első kérdésre válaszolnék, annál is inkább, mert nem csak a cseheket érdekelte ez két évvel ezelőtt, hanem mi magyarok is foglalkoztunk ezzel Ferenc József halálának századik évfordulóján. Több konferencia is volt, amelyeken az a megtiszteltetésért, hogy részt vehettem, sőt, az egyiket mi magunk szerveztük itt a Bécsi Magyar Történeti Intézetben, ahol éppen ezt vizsgáltuk, hogy milyen volt Perenc Józsefnek a megítélése a egykori alatvalói, elsősorban persze a magyarok szemében, illetve hogy ez hogyan változott a későbbiekben. Számomra az a tapasztalat alakult ki ezeknek a konferenciáknak és egyéb olvasmányaim, tanulmányaimnak az eredményeként, hogy miközben a 20. században azért alapvetően egy Habsburg ellenes történelmi hagyomány volt, alapvetően az a nagyon gazdag és sokszínű magyar történelemből az a, az a narratíva, az a magyarázat dominált a különböző politikai rendszerek során, hogy azok voltak a jó magyarok, azok az emberek, politikusok, gondolkodók vitték előre a magyarság ügyét, akik habzurg voltak. Ezzel ellentétben azonban a habsburg időszakban ez nem volt ennyire egyértelmű, és igen komoly minőségre és mennyiségre nézve is fontos, személyiségek, csoportok álltak ki a habzurgokkal való együttműködés mellett nem feltétlenül szerelemből, nem feltétlenül érzelmi alapon, hiszen valóban számtalan konfliktus volt a dinasztia és a nemzet között, gondoljunk csak a szabadsákat leverésére természetesen, hanem érdekből, számításból, racionális választásból, a legkisebb rosszként a Magyarország számára mégiscsak egyfajta nagyhatalmi védőernyőt, biztonságot adó keretként gondolkodtak ezek a magyarok a Habsburgokról, a Habsburg a Habsburg birodalomról. Most a másik kérdés, hogy a Habsburg birodalomban egykor élő népek akkor kialakult konfliktusai mennyiben hatnak a mai viszonyra, én azt gondolnám, hogy már azért a száz év elteltével egyre kevésbé, de mondjuk 1945-ig ezek alapvetően meghatározó ö, hagyományok voltak, beállítódások, voltak. Ugye gondoljunk mondjuk a magyar-szlovák viszonyatán az a leglátványosabban bebizonyítható. Ugye a szlovákok úgy élték meg a maguk nemzeti történelmét és a maguk történelmi narratívája, és ebben soban erre a gondolatra lett felfűzve, hogy ők a Habzúr Birodalom dualista átalakulása, az 1867-es kiegyezés után fokozott nemzeti elnyomásban, Kellett, hogy éljenek, és ez alatt a magyar uralom alatt nekik csak szenvedésben volt részük. Nyilván ez egy egyoldalú szemlélet, de mégis ez volt a meghatározó sokáig. És ebből következően amikor 1918 után fordult a helyzet, és létrejött a független Csesztovák állam, akkor ezt az új Csesztovák államot a maguk nemzeti kiteljesedésének, nemzeti szabadságának a letéteményeseként tudták értelmezni, és ha nem is egy az egyben álltak mondjuk kifejezetten bosszút a magyarokon, de nyilván fordult a helyzet és azok a magyarok, akik csehszlovák és ezen belül szlovák uralom alá kerültek, azok kerültek most egy nemzeti kisebbségi helyzetbe. És ez a hol én nyomlak el téged, hol te nyomsz el engem vetélkedés, ez tulajdonképpen részben mind a mai napig meghatározó, de természetesen azért egy 21. századi világban, két Európai Uniós tagállam között, ahol azért már számtalan egyéb érdekütközés van akár, Brüsszel és a tagállamok között, akár más tagállamok között, mondjuk a legnagyobb gazdasági erőt képviselő Németország és a kisebb kelet-európai államok közötti érdekkonfliktusok, illetve érdekegyezések is ide tartozhatnak. Részben a közös érdekek előtérbe kerülése, ugye a Visegrádi négyeknek nem véletlenül, nem csak valamiféle középkori hagyomány mesterséges fel, elevenítése kapcsán vannak közös ö, dolgai a mai EU-ban. Tehát azt gondolom, hogy ezek a történelmi sérelmek, amik léteztek és valósak mind a két oldalon, ezek most már elhalványulóban vannak, és a felelős politikai vezetők minden országban nem abban érdekeltek, hogy ezekre vissza-vissza utalgatva nehezítsék meg az együttműködést, hanem ellenkezőleg a mai 21. századi problémáknál az együttműködésre, közös érdeket keresve, ezeket Felülírva próbáljanak meg szlovákok és magyarok, adott esetben magyarok és románok, magyarok és szerbek között jó kapcsolatokat kiépíteni. Tehát nem feltétlenül gondolom azt rövidre zárva, hogy a történelem akadályozza, ki mindenképpen akadályoznia kell két szomszédos országnak az együttműködését és jó viszonyát, még abban az esetben sem, hogyha a történelem során valóban voltak nemzeti jellegű eh, ellentétek, nemzeti jellegű konfliktusok az elmúlt században. Én konkrétan során. arra is gondoltam, amit ön egyébként említett, hogy ez jelent egyfajta olyan sors közönséget, ami az egymással való empátiát viszont erősíteni is tudja, pont a v 4 említette ennek kapcsán. És hogy én azért említettem az elején a cseleket, mert az a nagyon izgalmas ö, felfedezés volt számomra, hogy még a kortársak rendkívül elégedettek voltak Ferenc József uralmával, vagy legalábbis a többségükben Ferenc József pártiak voltak, addig ma nasz azt mondani, hogy annak akkornak voltak előnyei is, tehát hogy inkább a közös sors közösség jön elő, hogy ez egyfajta elnyomás volt, és ha fogjunk össze, mint az, hogy annak azért voltak előnyei is. Én ezt még egy savarral meg tudnám, ki tudnám egészíteni, amit ön mond, hogy a Ferenc Józsefi korra és általában Csehországnak a Habzúr birodalomban eltöltött évszázadaira negatívan illik, vagy negatívan szokás emlékezni. Aztán a közelmúltig volt így, és ezek a két évvel ezelőtti megemlékezések... Most már ezen egy kicsit oldanak, és a legmodernebb nemzeti elfogultságoktól mentes politikai ideológiák által kevéssé befolyásolt történeti kutatások rámernek mutatni arra, ami az én megítélésem szerint is a 19. század végén többé-kevésbé azért kialakult, hogy a cseh társadalomnak igen jelentős része, meg tudta találni a maga számításait a Habsburg birodalom alatt, és valóban voltak ugyan konfliktusok a cseh nemzeti mozgalom és elsősorban a csehországi németek között, de ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy a teljes cseh társadalom egy mondjuk így nemzeti falangként szemben állt volna a Habsburgokkal, akik ráadásul nem is feltétlenül voltak kifejezetten és minden esetben ebben a csenémet konfliktusban, a csehek ellenében. Ez az egyik leghíresebb amerikai professzor Peter Jackson, az, akinek nemrég jelent meg egy nagyívű monográfiája a habsburg történetéről, és ő például arra mutat rá, hogy a tömegek esetében a nemzeti közömbösség is egy nagyon fontos szempont. Lehet, hogy a nemzeti elitek nacionalista, jelszavakkal próbálják győzködni a nemzeti tömegeket, akár mondjuk a csehek a cseh parasztságot, vagy a cseh ispolgárságot. De ez igazából részben egy szavazatszerző a választásokon politikai felhatalmazás elnyerésére szolgáló retorika csupán, de a mindennapi életben nem mutatható ki egyértelműen, hogy a csehek nemzeti alapon megszerveződve kifejezetten mondjuk a cseh zöldségesnél vásárolnak, vagy a cseh ügyvédhez mennek uh -huh. mindenképpen, a helyi, lokális, vagy akár még regionális szinteken is, ezek az interetnikus ellentétek, amik a nagypolitikában, a nagyvárosi értelmiség és a sajtó, meg a politikai pamfletek szintjén nagyon dominánsak, egyáltalán nem jelentkeznek, vagy sokkal kevésbé jelentkeznek. Tehát ez is azt mutatja, hogy egy elfogulatlan, ö, objektív vizsgálat nem tudja visszaigazolni azokat a politikailag motivált, Habsburg narratívákat, amelyek persze a monarchia szétbomlásakor az annak romjain létrejövő új magukat nemzetállamként definiáló független államoknál, mint Cseszlovákia vagy Jugoszlávia, a legitimációs bázist adták, tehát erre nyilván aktuálisan volt egy nagyon fontos ö, politikai szükség. Én azt gondolom, hogy az biztos, hogy ha az ember meg akar érteni a saját korát, akkor ez is bizonyíték arra, amit ön most elmondott, hogy érdemes tanulmányozni a történelmet, mert nagyon sokat megtudhatunk saját magunkról. Másrészt, hogy a történelmi sosem ér véget. Tehát egy adott korról Én rendkívül sok mindent megtudunk. Egész héten velünk volt, hogy érezte magát. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, nagyon megtisztelő volt, hogy a hét emberének választottak, és nagyon bízom abban, hogy a számomra nagyon érdekes beszélgetések a tisztelt rádiók hallgatók számára is nyújtottak néhány érdekes gondolatot. Köszönöm szépen, hogy egész héten velünk volt. A hét ember ezen a héten ifjú Doktor Bertényi Iván történész a Bécsi Kollégium Hungarikum igazgatóhelyettese. A Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója volt. További szép napot kívánok ennek! Köszönöm szépen,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 civil rádió adását hallja a 98 MHz-en. Civil rádió, amely elérhető és átélhető.